الرياض الصالحين حديث نمبر 1547 دکيو 1547 نمبر حدیث ته د ریاض الصالحین کتاب الامور المنہی عنها باب د 212 ته باب الحسه على التثبت باب د بیان د ته پا مضبوط والی پاسکی چه وینا کئی ویا غیل دا او حکایت کئی نقل کئی دا دی چه وینا مضبوط کوا حکایت مضبوط کوا یا وینا او حکایت نقل کوا د پیغمبر پاس وسلم مخلوق تا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال الله تعالی و لا تغفو ما لیس لک بی علم نيشتد تا مذا پاغه سپه چې نیوي تا دا 파را پاغه باندې اعلان چې د کم سيز علم نه لري نو خبره ما بیان وا خبره مکو وا وقالتعالى رضى الله تعالى ما يلفظ من قول الا لده رقيب ناطد نغورځي يو ونه داخلي نه یو کس الا لده رقيب ناطد مگر وی دا غ سره اساتن کې تیار حاضر فرشتہ جنسال څه سا قسم خبره کوي نو هغه نوټ کېږي دا خبره متفقن دا سورته قاف کې دا آیت راضي او دا مقاله تخفص سورته بني اسرائيل کې وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كفى بالمرء كذبا کافید پسړیبا نه دړو دا ایو حد ساب کل ما سمع چ بیان کئ د هریا غی خبرې چې دی واوري پسړی دا ده چې کومه خبره د چا نه واوري نو زاغې سکی بیان کئ دا نوې چې دا خبره ما واوري دا چې دا حقه ده ک باطل ده دا احتیاطه که د دروغو ده خو چې سو واوري نو هغه بیان سبوت سره نه دلیل سره نه و فلان ویلینا خبره تصدیق ته اور سوا په دې نټ باندې یو خبره شایشی لو بل هغه خبره تصدیق ته نه نو هغهم شیر کی خوړی کی نو چه بل تصدیق نو هغهم شیر کی نو هغه خبره چې هغه یو کړي وا بغیر دلیله هغه بغیر دلیله خبره ټول دنیا ګډ ګډ ته ورسیږي دا خبره خانه نه څنګه دا کاغه خوراک را کړي شي داغه لاس خطا شي وي کې دې شي اغه پوي شي دلیلو سره نو معلوماتو سرنو نو تو ولدا سه کار کوي وروړه وعن رضی الله تعالی عنہ قال او قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث غور قران نه شیر کړي نو قران در سونه نخوري پیغمبر پاک صلى الله عليه وسلم وي عبد الله بن مسعود روایت دی اغه وي ون شورل قران قران نشر کئ قران درسو نشر کئ دا حدیثو درسو نشر و عام کئ هغه بن نشر کئ نور خبره به نشر کئ یته په دې کې دا هغه سکیږي په دې کې دا د سکیږي وای ها مشهور تیا الکه هغه پریدا چې دا کم سیس بیانې هغه مشهور کا په ژه چې یو خبره یو خبره سوګزدګي ته خود الله د کتاب سره بغوس کوي کنه د ارچا چې د قران او د حدیث صحیح درسونه وي صحیح خبره وي په دلایل باندې وي ار څو چې هغه کې د شیر بٹن باندې لاس هوا چاغه اورسي خلکو تا او خلک داغه مسلې د قران او د سنت نه خبر شي دا خو عزت ده کنه نه کنه بیا د شهرت کې زسړیا تالا قال رسول الله زم ما د شورتو شي یاد بل ملاوش یادونه شي وې د فلاني قوم چاغه زمانو ماخلي من ګره یا ساته د چا نومه نالغه کو څوک ها کایو کنه کوي تالا سمور ویلي رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدثا عني بحديثن چا چ بیان کو زمانا د یو حدیثا چا چ بیان ک زمانا نقل ک زمانا یو یا أَنَّهُ كَذِبٌ او او د ګومان دی چې دا حدیث دا دروغ دی ف هو احدل کاذبین زمانه حدیث نقل کی او غبیا هم اغه هم نقل کوي او زمانه ني زمانه حدیث نه پیغمبر پاک او زمانه نقل کوي خګنی چې دا دروغ خبره ده ف هو احدل کاذبین نو د یود دروغ جنو نه دی لکذا حدیث کہ لولا ک لولا ک لما خلقت الافلاک پیغمبر پاک نوې پیغمبر وې الله وی که ک پیغمبر ته ما په دنیا نو پیدا کړی دا حدیث نه دی دا چې سوغ خورې او مشهورې فهو احد الكاذبين دا څه نو روایتونه دي رواه مسلم فی المقدمه قبل الحديث ذکر سو وعن اسمر رضی الله تعالی عنہ امراتن قالت بېشکه یوخذوي اذا الله پیغمبرا ان لي ضرره بشکه زما د لپاره یو بنیدا بنه پیژنې که تسلی یوخذي او دخذي د پاسا بل خذو کیږي نه دي ها خذت سویدا د یو بل بني فهل علي جناح واشتره پما باندې ګناه زګونان غاریکم انت شبعت من زوجي غير الذي يعطيني جزا مول کما یعنی جزا صفاتو نو کما د خپل خواون غیر داغنا چرخه کیماته چې د اغه خزي په مخ کې زده خپل خواون صفاتو نو کما چې ماته ما زم ما خواون دا سیزرا کړي دي بیگای مال دا سیزرولې دي حالان کې ماته غيوش زم نې راولې ماته ایشم نې راکړي اوزهو دغښځې مخکې د خپل خاون سیفت وکم نو په وینا و نه زه ګناانګارې ګم و که نه د خپل خاون سره پهدي می نه زیاتل غواړما بیا لصلات اوسلام ال متشب وب ما لم یته معله نه دا کار بنی ته خ نه دی ځکه چې ته و مالی دا شیر اوړی د داره کړی دی. نو آغا بوئی چه دا چل سو ولی تیو واضح خضیدو خویم خضای ما پوشه که نا پیغمبر پاک داسې جواب گئی المتشبعو بی ما لم یعطاب آغا سفتون دا آغا چا پا ملول از که دا شبعا پا مانا دا ملوالی سرا او چې سړی چا تا یو شع ورقی خوب مولی کی گئنه پا غا سی زنو بانی مالا چه چا چه را کرنو چه او نمول شو ما روټه داګ له هوزم مول مکنه یعنی چې ورک ورکولې شي شی چې نه ده ورکولې شوی هغه تا المتشبعو هغه سيزه چې هغه د ملایي چې د اور ورکی ورکی هغه شوی نه یاغه او د خلکو تداح کار کوي چې مال یې غشي راکړي نو پیغمبر په کو کلاابس صوب زورن د دې مثال داسې دی لکه پشان د اغستن گیب د دوو جامو د دې مثال داسې دی لکه د دروغو دو جامې د واغسته یوې اغه نه دی ور او بل بیانم داغې کوي چې مالې را کړې نو دا سري دو کې دوه جامې د دوه خبرې د دروغو وکړي یو جامې د دروغو دا د چوي چولا چې را کړې او دوی م جامې دا وا ها چې چه بیانه اوکو اللہ متفقون علیه لنا المتشابه هو اللذی یو ظهر د ده متشبه مانا کئی ویده آغا کزن چه کارکی آغا کستا چه زمون ایما کارکی بلکستا ده پلزان مولواله متشبه هو اللذی یو ظهر الشبع اګه کژ چې دغه کارکۍ موړواله هغه دا داخذه دی بلې خزې ته د خپل د طرف نزان موړ کاره گئی چې زی په دې سی فتونو خپل خواوند ملکلې ما او تینې ملکلې نن دا, دا. وله سب شبان او هغه مولني معنی دا ته کې په دی مقام کې دا انو یوزهرو انه حصل له فضیلت چې یقینا کارشه در پاره حاصل شدی پر فضیلت ولی سہ او حالان کی هغه فضیلت پر حاصل ند ویلا بیس سو وزور او هغه اغستن کې د جامو دو دو ازی زور خاوند درو او ول دا کس دی یزور علی الناس بایت چده اخکارکی پا خلقو بانی بی ایت زیع بی زیع اہل الزهده اویل علمی او سروتی اوی سروتی جده ازان اخکارکی په پداسی سیزونو سرا چه ماسر دا سیز موجود ده او حالان که آغا سرا آغا سیز موجود ده نی یو زوبرو عللناس اجزان خیستا یعنی دو علماءو د موثبر اوه جامي اغندي او حالان کې دی نه عالم دی نه موثبر دی او نه مالدار دی او نه په دې کې صفت د مولا شته د مولای پټکي وي د مولای جامع اچي د نیکانو د صوفیانو طریقې اختیاري پیریو مړو دي لاس کې تصفيق کټ غٹ کټې نول او ځان یې یو دغه جوړ کړي حالان کې هغه صفت دي موجود نه لیا غطر بهنا ضد پارا چ دوکه کی دی پد کاربانه خلق حلب د پیری مولا دی ده حالانکه نه مولای نه پیری او نه بل ولی ثواب بتلک صفه او دغه پد کی دا صفت نه یوکیل غیر ذلک والله علم پوځ کنه نو د دې مقصد داده د دو جامو اغستلو مقصد داده جہواز محدثینو د دې دا, دا مقصد ذکر کړي د دروغ او لباس نه مراد دارے دی دا ده چې دې سړي هغه د چانه وګختی وی هغه جامې یای یا په غستی غستوی دا جامه واچي او دا ظاهری چې دا د خپل جامه ده د چانه جامې په غستې سوره زو ده پارا یا اغه جامع د سره امانتن ویچاو سره ایغي او دغه جامع اچي او خلکو تداح کار کی ته دا زما خپل جامع د نو دغه امانتن دي او خلکو ته کار کی زما خپل دي دغه تا په سوال غستې ده چانه او خلکو ته کار کی چې دا ما جوړي کړی دي یا مقصد د دې جملې چاربو کې وي یو کس اوغه سب پدې وجه لباس اچاو چې خلک د دې عزت وکي او کار د دروغو او گواہی مو کې نو خلک هغه دروغ جنا نګړي یا نور وجه ذکر کړي علماي کرام والله هو عالم بابو بیان باب دی په بیان د سختۍ د حرمت د شاهادت د دروغ چاچ د دروغو شهادت وک نو دې سخت حرامه خبره ده د دروغو د گواهی او دا غې د سختۍ بیان دے پا دی په دی باب کې چې د دروغو گواهی ډېر لوی ګنا ده دروغوي لوی ګنا ده وجته قول الزور ځان بچ کې د وینانا د دروغو الوی درو شرک لري ولا تک هم عليه سره کې علم مال ما فزمن قول الا لدې رقیب نثیر ان ربک لبالمسات بېشک ربستا په زیاده انتظار کاږي یعنی شکر ربستا لبل مر سات خ مخه پدا سځې کده چا خلقو تاريخ کارا یعنی خ مخه خا په تای نظر دی په انتظار کاږي سمانا یعنی دا هر چا په نظر کې دی الله هر چا ته کار لري الله په دلایل سره او الله هر څوک ویني الله نڅوک پټه نشتا فزید کتلوک لري مایو زلد ولولا شیخ سیب الله دې په رحمت نورېږي مرکز کې دا غنه ما دې عبادت بارک ته پوس کړی منځ دې سمانه دا ناوي ان ربک لبل میرسات بشکر ربستا فزید کتلوک لري په انتظار گا کړی یعنی الله ته ار شیخ کار دے یا الله انس فټ فنانشتا الا الله ما تابا خاصلته زو واپس کې زو ولذین یعشدو ونزور اوا کسان چې گواینې کېد درو ولذین لا یعشدو ونزور اوا کسان چې غې نه حاضرېږي درو غوته وعن ابي رضی الله تعالی عنہ دلوی گناهونو بیان کړي د ابو بکر روایت دی په دې قال او رسول الله صلی الله علیه وسلم <تصفح> انا نبهکم باکبرلکبائر بی آیا خبرم تاسو لرا په لوی ګناهونو باندې آیا تاسو په لوی ګناهونو خبرو نو هغه سده نو کولا ويم بلابه شک خبر کئ دا الله پیغمبره قال نبی علیہ الصلات والسلام الاشراك بالله شرک ولدا لا صدا ده لوی غنا ده و حقوق الوالدين او نافرمانی د مور پلا ده لوی غنا ده نافرمانی استاد د پلار ده روحانی تا چته قران زکه تا چته عقیدت زکلا او کے کے بیا دغه خلاف کې بېمانه ډیر خلاف کې بیا پاو کو کانه متکه ان او خبر ان دا خبره پیغمبر پاک کولا نوغه کیا لګون کی ګور یا دا ساته داس خلکو او په علم کې خیر نه داس دا خلکو نه الله خیر نالی چې کم خلکو د چانه علم حاصل ک او هغه په سي خلووازي او یو خو سي خیر ای اغا نا اسے دا پارد دی نه اسه د پاره د دي چې دا عزت منشی من دا پتر قیلال نشي پوه شي وَكَانَ مُتَّكِعَ عَوُوْدِمْ اَنَبِيَ علیہ السلام تَكِعَ لِقَوْنْكِ پَدِ خَبَرَ فَجَّ لَسَ او چه کم و خلقو دو سازان و قدر کره واقعی اللہ را اگران دیر خیر غسته ره اکثر زنانا داسی چاغی زمین در سو نزده د دی قرآن اگران اللہ دیر خیر مخلوق ترسه او ډیر خلک دی قرآن نزده کی اکی شي پا جا لسنو که ناسید نبیر اسلام فقال ویوی علا و الزور خبر شوی وینا ده دروغو علا و قول الزور دروغو وینا اولوی ده دروغو گوائی آغا گوائی ده شرک ده فما زالا همیشو پیغمبر پاک یو کر چې چه بیا بیای وی ده خبری لرا الا وقول الزور حتا ته دی قولا چې مونږو وی صحابوی مونږ وی له تو پیغمبر پال چبشي بیا بیا وی قول الزور قول الزور به نه د دروغو گواهی د دروغو گواهی د شرک مونږ وی چې کاچ پیغمبر چبشي اسنه چې د پیغمبر داخله مبارهې نهصد دااسې کلمات اوخی چې د الله عذاب هغې پهجه منږته میلا نه شي بیا بیاینا د درروغو شقبانې څخه پ کېږي الله او پ غمبر باب تحریم باب د په بیان د حرمت د لانت د انسان ان بینی په انسان په ذات بانند دی او دا بدنی او په یو ذابه با باندې۔ خاص په انسان لانت لګي او په لانت شي او لعنتیا او لعنت یا په یو څولې باندې لانت لګي لکه تا په یو څولې سوری کچرا او خبا باندې ها کې آئے په لانت شي دا خبره نه حدیث را روان دي ها لعنت باندې پزناور لګي لعنت خربن په انسان لګي وعن ابي زيد وعن ابي زيد ثابت بن زهاكي الانصاري رضي الله تعالى عنه وهو من اهل بيعه الرضوان او ودت بيعه الرضوان نا الا صحابه آل چاغي بيعت کړي او په سکه باغزي کې نو يو صحابي پکې دا همو چاغه پنځل سو صحابو باغزي کې بيعت نبي عليه الصلاه والسلام سره کړي چمنگ باد اخپل ملگرید حضرت عثمان بدل غلول قد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون کا تحت شجر قال ویلی رسول اللہ صلی اللہ وسلم من حلف علی مین بملت غیر الاسلام کازبا متعمد چاچ قسم کو ہاں علی مین قسمې وککوو په یو داسې دیین باې بمللتتن په یو داسې مضببانې غیر ل اسلام چې ب اسلام ئ یعنی یو کس قسموکو خو په اسلام قسم وونه کو په بې قسم وکو په مجویتته په یهودیتته په اګری زییته پدویتې قسم وکو په نو غیر د اسلام نه کاذ بند چې د دروغ جنو متعمدن میدن په قس باندې فه وو نو دښو کما کا لکه څنګه چې د ویلو دې هغه شو لکه بل فرزه او تقديري وسړوي زبا مشرک ما کدا ما کار کړی زبا يهودي ما کما دا کار کلی ا کار د کړیای کاروکو لده شو لکه څنګه چې د وی مشرک او يهودي شو وی زب سکی ما زب اندوی مکما دا کاروکا یا ما دا کار کلی وی که نو دیئے که دا کار دا اوکا یا دا کار دا کلی نو شد سکر چھو گو را کٹ کٹ کی ویو سو حیات ساتی دا دا سکار بنگی چ په هغه باندې ته قسم باندې کې زه اسلام نه غیر په بل دین باندې په بل مذهب باندې او اکثر دا قسمونه خلک کوي زه به يهودي ما زه به سيكي ما زه به هندوي ما دا کارو کو او بیا کارو ومن و من قتل نفسه بشئ عذب به يوم القيامه وګوره کړه و من قتل شاچ قتل کوي او نفس لرا ا ان چاچه خپل نفسه قتل کا خپل ځان او وجهه خودکشي وکړه زهر او اسکل یا ایزا ان پټمان 24 ته یا ای ګولې او خولا یا یوبل کاریو کو ب سال او اسکلا خپل ځان او وجهه خودکشي په یوشي سرا نو عز ب به یوم القیامه نو عذاب او کی شاغل را په قیامت کې پاغ سر سره کم سیزبان چده خود کشی دا کم سیزبان چده زان وجه لیده یعنی پاقی باده و جلیشی قیامت که زان بچ که دیسی زرون نا اکثر زنانه کې که تنگی دیر ماتا ویره جی موقع پده نو کنانگاری گوالی ویجی دا خواخی نا نسخن نا تنگیو تنگیو نو کپلار و مور خبرو نو آغی تا تکلیف ملاوی گی دا تکلیف په چه منگا زانو وجنو نو دیر خلق زمان اکوم ای مشرانو ولی خلق تنگوی خدای ای گواده دیر ما منکلیم یا دا عظیم گونا دا دا عظیم گونا دا خود چا من نیدی و چا نیدی من نیدی نو ولی دا سکار کوی چا غا سبب دا تبای احتراغ زریعو گرزی ولی خلق تنگوی نو دو دی چې چا خود کشی کلی دا نو دو خود په پا وجبانی اغلا بس دا قیامت کی ملاوی گی پا غصیز بانی. ولیس علی رجل النظر فيما لا یملکه او نشتره په یو سړی نظر پاس کې چې دی مالک نې داږي چې یو شې داغه دی مالک نده زبوه ما ها مالک نې او یک زو دا کا کزه پا شو نو زبا دا کا ډې ز ورکو ما نو لکه تر مالک نې هو دا کور ور کومه نوته دې کور مالک نه دی دا نظر صحیح نه دی وګوره واسی شي کنه ولعن ولعن المؤمن کقتل او لا ند مؤمن په مؤمن باندې لا نټ وی کقتل په شانته د وجلو دا غده یعنی څنګه چسلې د مسلمان په قتلولو ګناګاریږي دغه شان په مسلمان لعنت ویلو باندې هم ګناګاریږي قتلولو ګنادا نو دا لعنت ویلهم لوی ګنادا الالم دینه بچکی لعنت ویلهم لوی ګنادا ها سم ټیک شکه لعنت ویلهم لوی ګنادا متفقن علی اتفق کله شی د حدیث د مسلم اللہ نے اکثر کورن کے زنانہ لعنت دیروی پہیو بلبانے کے نا وعنبی حریر رضی الله تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام ویلی لا یم بغی لصدیق ندی مناسب دی پارا دوست مناسب ندی دیو دوست مومن دی پارا ایکونا لعانن چشیغا لعنت ویونکے په بل مومن بهلانت نووي په مومن بنت نووي لالت نه به ځان سادي روا هم مو پلانت شوي د پلانت ک الله د و زه کې وه نه نه دا خبرهغللتته راته چې مومن ځانته ووي نه په بلبانند د بهلانت خیرره نه لګې اوی رو سر روانې یکوونه لان او لان چې غ د موبالې غې ده. د دې معنی ډېر زیات لعنت وي انکه ډېر زیات لعنت یعنی کله کله چې په چا لعنت کوي نو هغه د دې حدیث توعده لعنت داخله وروړه لعنت نه ځانو ساتي وعن ابي درداء رضی الله تعالی عنہ قال اکثر خلق پوي ني نو څو پوه شو کنه په دې خیرو چې داخلي ګوري جایز ندي وعن ابي درداء الله دې رضا شیداغنا قال ابو درداء وي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون العانون شفا ولا شهدا يوم القيامه نبوي لعنت وين کی شفاعت شان فورس د قیامت کې او نو شهدا به فورس د قیامت کې چا چ لعنت په بل باندې ویلې نو هغه با شفاعت قیامت کې نه کوي اگر کاغه دین نه او اونو باغا اشادت چا باند کید گواہی دوالب دا نه محروم شي لعنت دا شي خيره لا رواه مسلم نقل کله دغه مسلم حلال کې د دې امت د طرف الله وي وکذا لك جناکم امتا وستان لتكونو لتكونو شهدا عل الناس سورت البقره دمه पारा اول مخک راځي من تاسو یو ټولګه واسطا عادلان ګرځولې چې تاسو با ګواہی کوي په خلکو خوغانېکان خلک با ګواہی کوي او چا چې لانات په بل باندې وي د ګواہی نه کوي د به شفاده سن کوي و یدا حافظ القران به شفاعت کوي او که حافظ القران لعنت وی دی په چار نو د دینه غوړې سره د شفاعت اسنا بچ دی د شکوله وعن سمربن جندبر رضی الله تعالی نو قال او یقال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تلعنو بلعنت الله ولا بغضب ولا بنارم لاسو لانت موای په یو بلله ندللهله تلهنو تاسو لانت موای په یو بلبانندې لانت موای لا, لا تلانو او ب الله لانت موای تاسو په یو بل په خیرې د لانتدلله واللا بې او موای په یولبانې غ زبه چې په غضب شي وے الله دې په غضب کا دا موایا ولا بنان ام خيرې کوي یو بلته قربان دي میا دوي چاله دې پتا اعلان نکي الله دې پتا غصشي الله دې پتا غضب کی یا الله دې تا پور کې وسوي الله دې اوسه زا الله پور کې واچوا دا خيره مکوې روحه ابو داوود و ترمذي وکال حدیثن حسنن ا حدا دلوی کال حدیث ک رازی وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال عبد الله ابن مسعود یقال و ی رسول الله صلی الله علیه وسلم ليس المؤمن ليس المؤمن بالطع بالتعانی وللعانی وللفاحش وللبذی ند مؤمن چزان ته مؤمنوي نه دي مؤمن دي توان و يون کې په بل باندې چزان ته مؤمنوي نه غب توان په بل نه لګي وللعا ان او نه دي مؤمن لالت و يون کې چزان اب لانت په چا نه ولل فاحشه او ند مومن ډیر فحش کونګه خبره کوونکې فوج داغ قول او داغ وینا او داغ کاربد به حیاې ني جزات تا مؤمن وې کار به حای کاربد نه کېد به حای ویناګان بنکې ولل بزي او چې 2000 نن تاسې به حیاې پګوته باندې مخ کې روسو کوي اګه به حیاې ګوري بے حیاي په لکه سوچ راولي نو دا مومن دي دي حافظ قران دي دي عالم دي ولل بزي او نه دي مؤمن ولل بزي او نه دي مؤمن فذل خبر كون کې چاغه به به زه بکواس نن کوي د د جبا خراب ني دا بې ځای خبر بننکې فزول خبر بننکې بې ځای وقال رواه ترمذی وقال حدیث حسن اویل امام ترمذی دا حدیث حسن او صحیح و عن ابي دردا رضی الله تعالی نو قال او قال به رسول الله صلی الله علیه وسلم ان العبد اذا لان شيئا دت اللعنه الى السماء بیشک المؤمن بندہ کلا چلا نتوې په یوشه باندې نو سائدا تن لعنت ال السماء نو خي جلعنت خيرا ال السماء بر اسمان نتا الا ننت خيرا بر اسمان توخي دي فتغلق ابواب السماء دنها نو بند کلی شي دروازه د اسمان نو دي لعنت بر نشخته بيدینا ثم تا خذو ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى نو لِبَاعَ آغا خرد لعنت را خود شي اسمکي تا فتوغلق ابوابها دونا نو بند کي شي دروازه د در تیز من کي ديتا يني اغلنت خره البرلال شي بارا دروازه بند شي نو خطزم کي تداجي نو زمکي دروازه مو ته بند شي ثم تا خذو يمينا و شمالا بیا او ګځ دغ لا خیره یا اخو بیاګ لاله شي د خیره د یو ګ طرفته خو بیا متظ به نشی ن شي لم تجد مساغن نه کله چې او نومومي دا یو ځ ی اولاد د دن نکې ذو انو ممی داخيره مساغن یو زيد د دن نکې ذلو ی اولاد نو رجعت الی الذی لعنا نو واپس داخيره د لعنت هغه کستا لعینا چې پاغ لعنت ویلې شوی چې چاته د لانات خیر شويدا نو پاغه باندې اولګي کار کې اهلوي فايز زکه په لګي فان كان اهلا لذلك ک چیرته وي دغه کس اهل لائق د دې خیري ک د دې خیري لائق وي نو پاغه لانات اولګي وا الا او کو د لائق د خیري د لانات نه چې چاته لانات ولري نو رجات ال قائلها نو واپس شی خیره خیرہ ویون کی تا چچا اغا خیره کلی دا نو پا غبیا واپس شی پوشی نو لانت نزان بشکول پکار دی ایسی نو چتا چا تا خیرے کے پاکی دا خیرو د لانت زینی نو تا تا واپس کی گی د دیز دا ابو داود دی او ابو داود او چی زنانا غصر شی بچو تا ای پا لانت شی بچیا نګور تاوي په لانت پلانت لور تاوي په دا خيره خان را وعن عمران ابن حسین رضي الله تعالى عنهما قالا يبن ما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاري غرا پخوا دي زنانو په داخ خيره دي لري کول بچي پوخا دي کړيدي بوړي باهاس با الله ډیرری خیرری میکري دي غزبونه میویللی دي ځانته می کړي بچو ته میکري الله ماته پتنوه ما ته مافیو کهه بس د بیا دی دی و امران امنی حس و چې مږ یو ځل د نه بیا دی سلام سر روانو په بعض سفرونو کې وهمره ات من انثاره لا نقطتن او یو ښځوا د انثاررو نه سروا په او خبانې يؤخذ ابو خباني سوره وا فزاجيرا لو اخذي او خشللا فزاجيرات شللا, فزا شللا اغيزنانا اوخي خپل لرا فلعتها لعنت و دي خزي پخپل او خباني و فلعت شي اوخته زولا فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وارد دغه خیر نبی عليه السلام ددي خزننا کمه خره واوله دا د لعنت دا خیره قال النبي عليه السلام خذوا ما علي واخلی را کوس کې اغه سامان چې په دې او د اوخنا سامان کوس کئ ودعو ها اپره دی دی اوخ لرا نورسولی پدی اوخ مکو وی ولی فانها ملعونه بشکا پدی اوخ بان لعنت ویل شو وی دی اوخ تا اخری دلالت شوی دی ها فانها ملعونه بشکا دا خذ چدا پدی شو دی چا د طرف نا دا خزد دا طرف نا خیری دا لانت شوی دیو خطاب قال امران ابن حسین وی فاکا انی اراها آن گویا که زوین ما دی اخی لرا اوسا فاکا انی اراها الان آن گویا که زوینم دی اخی لرا چدا اوسم روانتا مشیف ناس چرا وانتا پخال کوکی یعنی آغا حال ما تد معلوم دے دا سه پاستورګو لکه زب ويم چې زما مخ کې وځداکار کیږي خلکو یې کنا وې لکه زما او خلکو ودا زګريم چې اوسم ماشوې ما واګه مجلس کې ناستيم وې کنا وې کنا دا خبره وې ما ته اوسم دا سه کال دا لکه زما مخ کې دا سوله روانه ده ما ارزله احد ما ارزله احد او تعرز نکاو ها سورلی نکولا پاغی بانیچ چا چې پاغی سوکسور شی یا پی سامان کی دی رواہو مسلمون گورا لانت ساروی باندی بیا سوری دل هم خن دی سامان کې خودل هم خن نو د غې ضرر او د نقصسان د وجهنا نه بیا ل اسلام وي صبر او کوې سر لپې من کوئ سامان ت کوس کوي اسنه ک دا خیرا دی ته اوړ چېږي نو ځ سامان نوځای شيه تاسو ت به نقصان اوړ چږي پوهه کې کځې نن لا نتونو خوزمنګه خله خپله چ ودي خیرې خو زمنګه چې پانې دي بي بر زته نزله ابن عبید الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ دغه کسی نه دیغه او ما ته نسبت کوه چې دا در ځای زانه عالم نه زغه حدیث نقل کوم او دا غی معنی کوم وروره کمن یم نه ګینم مانا قال او بینما جاریۃ نلانا خاتن علیها فیا فیا تیم کے ایوا خذا علی نا پا یو وقت صورا و یو خضا پو خبانی علیہا بازو متائل قومی چپا غی او خبانی باز سامان دا قومو پا غی او خبانی دا خلقو باز سامانو ای زبا صورت بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پا یو وقت نا نا گان اکت دا دی خضی نبی علیہ السلام صلی الله علیه و سلم چه نبی علیہ السلام ته د زبان سرول ود فار اوخه تیزکړه ولیدا نبی علیہ السلام دی خځه ولیدو نو سوالی تیزکلا چه ز په زبان س نبی علیہ السلام سره کوم سورکم وتزا یکا بهل جبل ها فقالت حل خود غار نو تنگه و یا تنگ شوا په دای باندې غار اگر مخه تراره او د غار خو ختنګي لکه دي غړونو کې دا, دا چې کم اوس غارونه شوې دي دا خو تنگي بچ په کړي پګر نه نو تنگ شوا په دای باندې غار اغلار د غار نوخي سي منډه نه شواله نوبي عليه السلام فقالت نو وي دي خز حل وي حل نو اللهم العنها وګرا فقال نو وي اللهم العنها يا الله لعنت اللي غض بده خذبه بده او لانت کا پدے بانی نبی علیہ السلام لاتو صاحبنا ناقتن علیہ لانتن خواب <laughs> رہ کرے نبی, نبی علیہ السلام چھ نبی علیہ السلام داغے خیرہ و آوری دا نبی علیہ السلام ارتویم لاتو صاحبنا ناقتن علیہ لانتن <coughs> مل گرتیاب منکہ و منکسرہ پاغ اوخ بانی چھ پاغے بانی لانت تے یعنی من سراغه اوخا ا, آ نې ای, ای نه یوځی کیږي په سفر کې چې پاګلا نتولې شوی دی یعنی دا اوخا ده زمنګ د قافلې د اوخنلارې کا لرې کا دا زمنګ سرا یو زید سله قابلیت نشی پاتې کېده ګوره دا کلمت زجروا دی اوخته زجر وی قوله حل معنا کوي قوله حل بفتح الحاء المهمله واسكان اللام حل وهي كلمه لذجر الابل او ذا دا كلمه دایو كلمه د دا پاره د شللوخ حل چه زمانہ او حل دایو كلمه د شللو ودوخه نبي عليه الصلاه والسلام چه دا خبر وا وريده اللهم لعنا یا لا پلانت کدی او خلرا نبی علی سلام و ا زنان اعظم نه دی او خاله لریکه زمنګ سکه م او خیروان دی په سفر باندې قافله کې نو تمنګ صدق قافله کې نشذله زکستا په او خه باندې شوی دی لعنت ویلې شوی دی او لعنت وال او خا اغه منګ صدې په قافله کې نه دی اعظم نه جدا کا نو لعنت وال انسان ول پاکور کې پاتیک دی شی که په چاوي ويلي دي اغه هم خندې که چا په ويلي دي اغه هم خندې لعنت وال طالب نشي پاد کې دي پاګمل ګورو کې لعنت وال خزنه نشي پاد کې لري پا کې چا غي لعنت ويلي دغه ټولو د پاره ها ولم پوش ان هاذ الحديث قد يشتكل معناه تاقی مشکل کوي شوي دا معنا د دې حديث ولا اشكال او نشته د اشكال پدې کې په دی ک سګراناللی بل بلیل مرادو انو بلکې ماد د دی نه نه ده ان تو ساحی به هم تلکن نهقطته چې د یا داغې د ملګرتیا د غې د دغې اونا چې د دغې سره ملګرتیا زمنږ د اوښ دامه ی سف نه یونان بیا یا ضبه یا وورکوروکو بیا في غیر د صحبتې نهبي صله اللهله ظلم او نشتهې پایې کې نه منه کېدل د خررسو د غې نه د الله لهو داغېنا او د سله دغې نه به د صبت د نو بیالی سات او سلام یعنی هغې کې د خررسو د اللهلوو د نه بیالی سلام د ملګرتیانه بغیر پهغې بان سولی نه منه نه شوی شوي هم کڅو کوو کوې خ دا د نه بیالی سلام فرمان دا دا. بلکن بلکن دی چې دا سخت خیره ده دی سلی ته شوي ده او داخله نه ده بلکلوځلیکه بلکې ټول د روا او ماسیوه او من تصرفات جازون له منافینو اوا چې سوا د دی نه اواغه چې سواد دین دي ته تصرفات نوغه جایز دي ټول تصرفات دین علاوه نور قانون په دی جایز دي لا من امنو الا من مصاحبته صلى الله عليه وسلم بیا مگر ملګرthia عام د نبی عليه السلام سره د ملګرthia نه پکې منزا ارشه نور جایز خو من ده ملګرتیا ده نبی علیہ السلام ده صلی الله علیه الصلا او خوا په سفر کې نه ځکه نبی علیہ السلام پاهې کې شریکو چې کم سفر کې نبی علیہ السلام شریک ده نو دا او خوا بوځه نه شریکی ولی لانه از تصرفات كلها کان جائزتن زکه دی وینده ټول تصرفات ټول جایزې فمنع بعض منا نومن نومناکڑے نومنا شو بازن منها ہا باز تصرفات دا غنا ار تصرف د لعنتی اوخ د نبی علی سلام سره په سفر کې د نسات الحکم دے تصرف د اوخ کې د نسات له دے چې دا اوخ با پاغه سفر کینې چې په کم سفر کې نبی علی سلام روان دي فبقیل باکی علامه کانا نو باقی شبا کې اغا شو پای کې باقی تصرفات په خپل حال باندې باقی پادشي ها لکه څنګه چې مخ کې جایز دغه شان د لعنت نه مخ کې چې کمشه پدې او خبان جایز او علال اول سرلیکول بار اول د ټول جایز په اغسل دغینا نو دا رنګ د لعنت نه پروسم جایز دی خدا اما نه چه پیراغلی دا نو په مجلس د نبی علی سلام کې من راغلی دا پوهه والله عالم الله خپوی نو زم مزدی احادیث او مقصد دا دی ووري چې په کومه زینب بنت لعنت او شو دا غزن زنان په ټول په کار دی نو خیره مکوې لعنت موای فیوبل باندې زړه نا کا نا کار ګنا ده چې تاسو اوریدا استاد صاحب له خوا خدان مشکات جلد اول اوواله مش